kommatik c center cigar, cykel cancer cocktail curry ck flicka också nyckel ch och chans check chic charm chaufför choklad Q. Katar, kvist. W, Walter, Wilhelm, Washington. X, yxa, exempel, expedit. Z, zon, zoo, so, sink, RD D, bord, mord, hård. R, storlek, kärlek, pärla. R, Barn, ton, hon, an RS, mars, fors, kors, lars. RT, karta, svart, kort. J, jag, jo, ju. Hej, aj, mig. G, ge, gynna, gärna, gör. D, j, djup. Djur, djungel. GJ, gjorde, gjort, juta HJ, jul, hjälp, hjälte, Gärna. hjärta. LJ, ljuga, ljud, ljus, ljög. Berg, färg, borg, Göteborg, älg, helg. TJ, tjata, tjock tusa tjuv tjej kärna tjänst. k kejsare, kemi Kina kika kyssa kyrka kär kärna köra köpa kj tjol käll ch chans check chips kile sj Sju, sjuk, sjunga, själ, själv, sjätte, sjö, sjal. SK. Skena, skina, skynda, skära, skön, sköta, människa. SKJ. Skjorta, skjuta, skjussa. STJ. Stjärna, skäla, skärt. SCH. Schema, dusch, usch. SH, show, shampoo. CH, choklad, champagne, chef, chock. Station, revolution, restauration. Television, explosion, diskussion. Bagage, garage. G, generös, giraff. Passagerare, ingenjör. J, journalist, jourhavande. Regering, utlänning. Bank, tank, punkt. Regn, lugn, lögn. Sex laxar i en laxask. Sju sjösjuka sjömän sköttes av sju sköna sjuksköterskor.